Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asraf al-amiyya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawm al-din. Qul lana katiman kathira. Allahumme shrah li sadri wa yassir li amri wa hnil-uqsam al-thani yaqta başlamadan önce cenaze namazı onun fazliyatı hakkında bir iki kelime mescetin Cənaze namazının qılınmasının hökmü fərdülü küfəyədir. Fərdülü küfəyə. Yəni, əgər bir qrup müsəlmanlar onu qılarsa, başqa qrupuna vacib deyil. Lakin heç kəs qılmazsa, hər bir kəs günah çinlədir. Həmizin cənaze namazının qılınması, böyük, yəni qılınmasının böyük əzri var. Nəlik bəyəməsən buyurur ki, cənaze namazı qılana bir qıraq və onun dəxtində iştirak edənə, yəni onun dəxtində qədər iştirak edənə, iki qıraq əzri var. Və sorsaq, qirat nədir ya, deyir ki, Uhud dağı boyda əcər. Uhud dağı Mədinə ətrafında olan ən böyük dağdır. Həmçinin cənazı namazı həm kişilərə, həm qadınlara yəni caizdir qılınması. Həm kişilərə, həm qadınlara. Fərq yoxdur. Yəni, bütün dini hökmlərdə qadınlarla kişilər eynidir. Yalnız o hökmlərdən başqa ki, onlara xüsusi dəlil gəlib ki, bu məsələdə kişilər üçün belədir, qadınlar üçün belə və Qadınlara və kişilərə hamısına höküm eynidir. qadınlara da qılınması caizdir. Həmçinin cənazə namazı üçün gəs namazlı olmaq lazımdır. Axırıncı təkbirə çatdıqsan sonra ora təskillər eləmək. Hə, əgər sonuncu təkbirlərdə və ya yəni kimsə gecikibsə namaza, e, girişdiyinə e, təkbirləri dədək yenidən təsbir etsin. E, etsin sonra salam versin, sonunda salam versin. Və birinci təkbirdən sonra Fatiha sonrası, ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salavad. E, üçüncü təkbirdən sonra ölü üçün dua, dördüncü təkbirdən sonra isə is salam deyilir. E, bir də ki, qardışlar xayişləmişlər ki, qeydləmək e, məscibdə olan kitablar haqqında bilmək lazımdır ki, vaqf olunan əşyaların həmin işdən başqa iş üçün işlənilməsi haramdır. Əgər məscədə Quran qoyub vaqf olunubsa, artıq o Quran yalnız məscəddə qalmalıdır, məscəddə istifadə üçün qoyulubdur. Və yaxud da kitab qoyulub vaqf o kitab yalnız məsciddə qalmalıdır. Və bu cür, hansısa bir əşya vaqf olunubsa Allah üçün, yalnız onun üçün işlədilməlidir. Səni, kimsə öz evini vaqf edib, deyək ki, kəsiblar üçün, və yaxud da yetimlər üçün, onun evi yalnız yetimlər üçün istifadə olunmalıdır. Kimsə öz maaşını vaqf edib, deyək ki, ə, sadəq etməyə, onun maaşı həmişə sadəqə verilməlidir və bu cür. Yəni, bir, şey, bir iş üçün vaqf olunubsa, yalnız həmin məccəddən işl Və məsciddən dəfələrlə qoyulmuş kitablar, quranlar yoxa çıxdığına görə xahiş olunur ki, bu haqqda bir nə şey kelmə deyək. Vaxt etmək, yəni bir ə, durdurmaq, bir şeyşin durdurmaq, bir şeyşin təyin etmək. Yəni təyin olun ki, quranlar məscidin məscidin haqqıdır. Həlinə. Bunun sor qaydılığı öz mövzumuzda biz keçən dərsimizdə şeyx Fevzan Hafizəhullahan Əhlüsünnə vəl-cəməanın Eytiqadının əsasları mövzusuna başladı və şeyxin bu əsaslardan öncə verdiyi e, müqəddimənin bir səsini oxuduq və inşallah davam edirik şeyxin müqəddiməsini. Ən sonuncu danışıq xansı hədis haqqında kim deyək? Kimi yadında qalır hədis? <coughs> hə. Ən sonuncu? Əhşəm, doğrudur. Ən sonuncu firqələr haqqında olan hədisləri danışdıq bir hadisdə Peygəmbər məsəl buyurur: "Deyftər qəsəl yəhud ala ihta wa 70 firqa Yəhudlar 71 firqəyə bölünüblər. Va ihtara qəsəl və iftara nasara ala 270 firqa 72 firqəyə bölünülər. Va sayya iftara hazihi l-umma ala 3 ala 73 firqa" mənim ümmətim isə, bu ümməti isə 73 firqəyə bölünəcək. niye buyurur Peyyəməzələm? Bundan sonra buyurur, Kulləhə finnə. 73 dedikdən sonra dedir ki, hamısı cəhənnəmdədir. İllə vahidə. Birini istisna edir. Həmin 73-dən birini istisna edir. Yerdə qalan, yəni 72-sinin hamısı adına dedir ki, hamısı e, cəhənnəmdədir. Və soruşurlar Peyyəməzələmdən, Mən hiyə, ya Rasullah, O hansı firqədir ey Resulullah? Fəyəməsən buyurur Mən kəna alə mithli anə aleyh el-yum və əshəbəy Bugün mənim və şəhabələrimin üzərində olanlar Yani dini necə yaşayırsa o cür yaşayanlar Nəsəl şəhək buyurur Və qad vəqa mə əkhbərə bihə sallallahu aleyhələm Və teferrqəti l-umma fə vəqir əsrəl-səhəbə Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sallamın dediyi, dediği kimi də baş verdi. Və ümmət, yəni İslam ümməti, səhabələrin həyatının sonlarına yaxın səhabələrin əsrinin sonu, yəni onların sonuncu səhabələrin yaşadığı müddət, yəni səhabələrin yaşadığı 100 sonunda parçalanma parçalanmağa başladı. Valakin hada tafriq lə müəssir kəsiira fi kiyanə l ləti əsr-ül-xurun-ül-mufaddələ əlləti əsnə aleyhə rəsulullah sallallahu aleyhə səlləm və buyurur ki, lakin bu səhabələrin əsrinin sonunda baş verən parçalanma müsəlman ümmətinin birliyinə o qədər də güclü təsir göstərə bilmədi. O qədər də güclü təsir göstərə bilmədi. Çünki ümmət bir idi və böyük idi, parçalanma çox kiçik bir şeydi. Yəni, cüzü parçalanmalar idi ona görə təsir göstərə bilməmişdi, ta bütün fəzilətli əsrlər boyu. Fəziləti əsrlər hansılar, dedik? Necə ki, Fəyamətləm bir həsənə buyurur ki, Xeyrikum qarni, fümməlləzini yəlinəhum, fümməlləzini yəlinəhum. Ən xeyirli olan mənim yaşadığım əsrdi, yani yaşadığım əsrdi yaşayın insanlardır, sonra ondan sonra gələnlər, sonra da ondan sonra gələnlər. Yəni həmin 3 əsr ən fəzilətli əsrlərdir və şərh bürür ki, həmin üç əsrdə o parçalanmalar o qədər də güclü təsir göstərə bilmədi. Bu səbəbini də indi gətirir. Qalər rawi la adri zekra ba'da qarnih qarnin aw 3. buyurur ki, mən Oxdum. Bilmirəm, Peyğəmbərsəm öz əsrindən sonra 2 əsr söylədi yoxsa 3 əsr söylədi. Əgər 3 əsr söyləmişsə, yəni Peyğəmbərsəm bərabər 4 əsrə dəlavət edir. Bu əsrlər də burada qeyd olunmuş əsrlər yüzilliklərlə əhatə olunmur. Hər əsr yüzillik yox. Ee, i̇nsanların yaşadığı müddətdən müddətə hesab olunur. Yəni səhabələrin əsri, səhabələrin yaşadığı müddətdir. Səhabələr e, hamısı vəfat edib qorşadıqdan sonra artıq səhabələrin əsri bitib və Və təbinlər, ə, ə, hamısı ölü bitəndə təbinlərə əsr bitib bu cür. Yəni, yüzilliklərlə yox, əsr dedikdə, o da qarın dedikdə, yəni, insan ömrü ilə hesablanır. Öyə bilirsiniz, səhabələr, fəyəməsəm görənlər, ona iman gətirərək görənlər və müsəlman olaraq öyrənlərdir. Təbinlər, həmçinin o cür səhabələri, ətbə təbinlər, ə, təbinləri görənlərdir. Bundan sonra şeyh buyurur, və dəlikə, ə, yuvafratil ulama min al muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha bima fi sirih al qurun fa hamin o ihtilafların o parçalanmaların İslam ummetinin birliğine gücü təsir gətirə bilməməyinin səbəbi şeyx buyurur odur ki həmin vaxtda Alimlərin, təfsirçilərin, yəni təfsir alimlərinin, həd mühəddislərin, hədis alimlərinin, faqihlərinin çox olması idi. Həmçinin İslam dövlətinin həmin vəxtı güclü olması idi. Fəkənə firqatı ə, ə, müxtəlifə təcid əl-cəzə, raddın hüccəti vəl-quvvət. Və həmin vaxtda olan firqələr, yəni yeni parçalanmağa başlayan firqələr layiqli cəzalarını alırdılar. Həm elmlə, həm də qüvvətlə. Yəni, alimlər onlara rədlər qaytarırdılar, onların bidətini bəyan edirdilər və həmçinə dövlət tərəfindən də olar, lazımı cəzalandırmalar alırdılar və buna görə də həmin parçalanmalar o qədər də gücü təsir göstərə bilmirdi İslam ümmətinə. Və bədə inqdaq əsr-ı qorun-ul-mufaddələ İxtələtəli muslimun e, biğirihim min əshəbi ədiyən əli muxtəlifə Təşəyək buyurur ki, həmin fəzilətli əsrlər bitdikdən sonra müsəlmanlar daha çox parçalanmağa başladılar və müsəlmanlar başqalarıyla, yəni başqa dinlərdə olanlarla qarışmağa başladılar. İxtələtəli muslimun e, biğirihim min ashhab al-adyani al-mukhtalifa wa urbat al-uluma ahli al-milal e, al-kafira wa ittakhadha al-muluk islam ba'd min kufər, qəsara, buyurur ki hemin muddetde basqa dinlerin elmleri arab diline tercume olunmağa başladı Yə, Dində islahların parçalanmalarının daha geniş genişlənməsinin səbəblərindən biri də oldu ki Başqa dinləri, dinlərin Elmləri Ərəb dinlə çevrilməyə başladı Yəni Tövrat, İncil Həmçinin onların elmləri Başqa dini elmləri Həmçinin fəlsəfə Yəni məşhur olan O zaman məşhur olan fəlsəfə kitabla Başladı Ərəb dinlə çevrilməyə Yəni tərcümə olunmalı Və bu da xarşılamaların daha çox olmasına İnsanlarına əqidi daha çox yayılmasına Səbəb oldu Həmçinin bəzi Məliklər, yəni hökumdarlar özlərinə vəzirlər, göstəriş verənləri götürdülər başqa millətlərdən, yəni başqa dinlərdən. Yəni qeyri-müsəlmanlardan özlərinə vəzirlər götürdülər. Və bu da səbəb oldu yəni, dinin daha çox parçalanmasına, çünki hər kəs öz tərəfində çəkir. Hər kəs öz dinini ucaqmaq üçün, öz məzəbini, öz yolunu, öz vidqəsini ucaqmaq üçün, yəni öz əlindən gələni əsir yəmir. Bu, bu səbəbdə yəni, həmin vaxt İslam deyil, daha çox parçalamağa məruz qaldı. Şeyh buyurur, bundan sonra Fəştədədəl xiləf və təəddətil firəq və nihəl və nüccümətil əzəhibil batilə Bundan sonra e, parçalamalar daha da artdı, firqələrin sayı daha da çox aldı, batil firqələr, yəni özlərinə yer tutdular. Və lə ذلك مستمرا الى وقتنا هذا والى ما شاء الله و edir bizim zamanımıza qədər və Allah istəyən müddətə qədər də davam edəcək və bilir ki hədislərdən ta qiyamət gününə qədər də bu firqələr belə davam edəcək və lakin bihamdillah baqiya al firqatu an-najiya ahlu sunnə və cemaatə və təməskə bil islam islamə səhih təsirü Aleyh, əşək buyurur ki, Allahə həmz olsun, şükür olsun Allaha, sizə gərək, bu neymətə görə Allah'a çox-çox şükür edək. Yəni, bu qədər parçalanmalar baş versə də, haqq, sahih, doğru din, din bu gündə qalır. Və əhl-i sünnə və cəməə, firqatın nəciyə bu gündə qalır və qiyamət gününə qədər də qalacaq. و تدعو اليه ولا تزال ولا تنزال بحمد الله مصدقه لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقه واستمرارها وصمودها الشيخ qeyd ki Peygamber sallallahu alayhi ve verir bu tayfa yani hansı tayfadan söhbət gedir Ehli Sunne ve'l Cemaa firqatu'n najiya olan İslamdan doğru yapışan bu tayfa Qiyamət üçün nə qədər də qalacaq və davam edəcək. <gülüyor> və dəlikə fadlum min Allah subhənə min əcli bəqai hədə din. Və bu, Allah salanın fəzilətidir, Allah salanın tərəfindən olan fəzilətdir, öz dinini qorumaq üçün və qaymətül hüccə əl-müənidin həmçinin düşmənlərə, inatkarlara qarşı hüccə olaraq, dəlil-sübus olaraq bu, din, bu firqəni, bu tayfanı qoruyur. İnna hal in hadhihi ta'ifa al-mubarakah tumaathu ma kana alayhi sahaba radiyallahu anhum ma'a rasulih sallallahu alayhi ve sellem fi qawl fi qawl wa amel wal i'tiqat fa hamin taifa hani firqatu naciya al-ehli's sunna ve'l cemaa olanlar sahabelerin ve peygamber sasdemin oldukları yolun üzerindeler həm danışıqlarında, həm əməllərində, həm də etiqadlarında. Necə ki, Peyğəmbər buyurur: "Hum man kana ala mithli ma ana alayhi al Onlar, yəni o 73-cü firqə Cəhənnəm əhli olmayan firqə kimlərdir? Mən və səhabələrimiz bu gün üzərində olduqlarımız. Yəni bugün gün dinə necə yapışırıqsa, olar o din, dindən o qədər yapışacaqlar. Yəni həm e, sözlərində, həm əməllərində, həm də etiqadlarında Bu həbsin e, yəni, sahih olmasaq, bundan öncə danışmışdıq. İnnəhum bəqiyyətün salihə minəlləzina e, Onlar həmçinin, e, həmin e, əhlüsünə və cəməə öncəki millətlərdən də qalan salih firqə salir. Necək Allah-ı Allah buyurur? Lə, e, fələv lə kəna min qablikum ulu bəqiyyətin yanhəna anil fəsəd fil ard Əgər öncəki əsrlərdən də, hətta öncəki əsrlərdən də elm sahibləri, yəni aql sahibləri, oncedir onlar yer üzündə fəsadı, yer üzündə olan fəsadı nəhli dərdinə qadağan edərdilər. Yəni bu aidəlidir ki, əhlüsünəvel cəmaə öncəki əsrlərin əsrlərdən qalma salih tayfadır və salihlərdən qalma bir salih tayfadır. Yəni bu yol salihlərin yoludur. Bundan sonra şeyh yeni bir başlıqda Əhl-i sünə vəl yəni bu haqqına danışdığımız bu tayfanın adlarını sayır. Çünki bu tayfaya bir çox adlar verilib və adlar əkçərən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən verilib və həmçindən ola bilsin ki, onların, onlara yəni, alimlər tərəfindən verilmiş adlar olsun. Və şeyh buyurur, Əsmə-ülü firaqın və mə'anihə. Nicah tapacaq firqənin tayfanın adları və onların mənaları. Necat tapacaq firqə, bütün firqələr ki, bu 73 firqə İslam firqələridir, bax onların içindən biri Necat tapacaq firqədir. Necat tapacaq firqədir, əhlüsünəvəl cəmədir. Bu alim şəyh buyurur: "Lamma kana fi hadhihi al-firqa ya firqatu as-salime min ad-dalal tastalibu Biz bilirik ki, bu firqə cəlalətlərdən, xəlim olan, uzaq olan bir firqədir. Və ona görə də bilə lazımdır ki, o firqənin adlarını və mənalarını öyrənər. O firqəni özü tanıyaq və onun adlarını öyrənir. Niyəyə görə? Çünki bir şeyin arxasınca getmək üçün ona yaxşınmaq üçün onu tanımaq lazımdır ilk öncə. Onun adını bilmək lazımdır başqalarından fərqləndirmək üçün. Və aləmə u aləmatəha liqteda biha fələlā əsmā'un azīma fələhə əsmā'un azīma entəmayiz El və həmçinin onun əlamətlərini öyrənmək lazımdır. Çünki onun arxasınca getmək mümkün olsun. Və bu firqənin əzəmətli adları var. Hansı ki, o bu adlarla başqa firqələrdən seçilir. Və min əhəmi həziyyəl əsməyi və əlamət Bu adların və əlamətlərinin ən mühimləri Şəyx buyurur Ənnəhə firqatın nəciyyə Birincisi, o nicəx tapan firqədir. Necək tapan firqədir. Necək bəyənməsən, buyurub? Üçün firqələr cəhənnəmdədir. 70-ci firqət qında, yalnız 73-cü qında buyurub ki, o cəhənnəmlik deyil. Yəni, necək tapandır? Və ikinci, və taafiyyətün mənsura, kömək olunan firqə, üçüncü, əhl-i sünnet və cəma'ə, əhl-i sünnə və, cəma firqə. və bu adların mənası. Birinci, dedik ki, firqətün nəciyə. نجات طافان فرقه sözünün mənası ey najiyatun minan na oddan yani firqa, Heytub, <coughs> e, e, yəni cehənnəm Nica, e, odundan nicaf tapan firqədir həmin firqə heyf istisna-ha nəbi sallallahu əleyhi və səlləm lamma zəkərə al-firaq və qalı kulluha illə vahida yani deşə fi e, n odundan nicaf tapan firqədir bunun dəlili odur ki peyğəmbər sən bütün firqələri cehənnəmdir deyir ki illə vahida bir dənəsi kənara çıxdı Yəni, bir dənəsi istisna etdi həmin cəhənnəmliklərdən. Yəni, bunun mənəsusudur ki, həmin firdə cəhənnəmlik deyil. Cəhənnəm odundan artıq nicar tapıb Allah s.ə.v. tərəfindən. İkinci, ənə hətətəməsdək bir kitab, illə və sünnəti rəsuli. İkinci, həmin tayfa Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v. sünnətindən möhkəm yapışanlardır və məkan alihi səbiqon elavulon min elmuhacirin və elansar hith qala nabi sallallahu alayhi və sallam umman kana ala misl ma ana ana ki həmçinin onlar salihlərin yolunu tuturlar Allah sallalah kitabını yani və əmsal sünnətinin həmçinin salihlərin yəni səhabələri və onlara ardınca gedənlərin yolunu tutanlardır necəki pəyğəmsəm zikr etdiyimiz hədisdə buyurur ki Onlar, yəni o nicət tapan firqə mən və sahabələrimin üzərində olanlardır. Üzərində olduğumuzun üzərində olunlardır. Yəni, haqq din üzərində olanlardır. Üçüncü, ə, ənə, əhl, ə, ənə əhləhə hum əhl-i sünnetu vəl-cəma'a Əhl-i sünnetu vəl-cəma'a sözünün mənası Əh-l-i sünnetu vəl-cəma'a Əhl-i sünnetu vəl Həmin bu tayfə, bu cəmat başqa firqələrdən, başqa tayfalardan iki ədəmətli fərqlə, fərqlə fərqlənir. Birincisi, Təməssülkün bi sünnəti Rəsulü Ləsəlləm hətta saru əhləhə ixilaf-i səhəl-i fəhiyyə tətəməssüq bi ətərihə. E, Şəx buyurur ki, birinci fərq odur ki, onlar Peyğəmbəl Səsəmin sünnətindən yapışırlar. O sünnətdən elə yapışırlar ki, hətta əhl-i sünnə adına alırlar. Yəm, lazımınca yapışırlar. Lazımınca Peyyəməl-i sünnətinə ittiba edirlər. Hətta əhl-i sünnə adına alırlar. Amma başqa firqələri gəlincə onlar nədən yapışırlar? Peyyəməl-i Yox. Şəh qeyd edir? Nəvbi və əhvaihə və əhval <coughs> Şəhək qeyd edir ki, onlar Öz e, şeyxlərinin, həmin yolun banisinin qoyub getdiyi sözlərdən, əməllərdən, onun e, rəylərindən yaxşırlar və öz ağıllarına tabi olurlar. E, e, buna sonra şeyx buyurur. E, fəhiyyə, lətun səbü ilə sünnə və innə mətun səbü ilə vidə. E, e, və həmin dəstələr, həmin firqələr heç vaxtı sünnəyə Yəni nisbət olunmur. Yəni onlar haqqında Əhlüsünnə deyilmir, Əhlüsünəvelcəmə deyilmir onlar haqqında. Onlar haqqında bidəə adlar qoyulur. Necə ki Əhlüsünnəvelcəməyə iki sünnətdən gələn adlar qoyulur, hədisdən götürülmüş adlar qoyulur. Həmin firqələrə hədislərdən götürülməmiş, yəni bidəətlərdən götürülmüş adlar qoyulur. Necə ki onların adlarına özlərinin etdiyi bidəətlər, özlərinin etdiyi zəlalətlər və yaxud da onların baniləri, banilərin adı dəlalət edir. Şeyx buyurur. Kel kaderiyye ve murci'e. Necə ki qədərlər və murcilər etdikləri bir əf, etdikləri zəlalət adı olaraq özlərinə qoyub. Qədərlər qədəri inkar etdiklərinə görə adı, bu ad vəd qoyurlar onlara qoyub. Murcilər onların ircə əməllərinə görə bu ad onlara qoyulub. Həmçinin əyyəməti e, onların bəziləri öz imamlarına, öz aparıcılarına Yəni, nisbət olunurlar. Necə ki, e, Cəhmiyyə, Cəhbin Səhvanın adından götürülüb, olaraq Cəhmiyyə adı qoyulub. E, Cəhmin, onların, yəni Cəhmiyyə firqəsinin ilk banisidir, ilk yaradanı idi. Əv ilə əsəalihim fəlqabihə kərrafidətu vəlxəvaric Həmçinin özlərinin öz qabih, yəni pis əməllərinə uyğun olaraq, olaraq ad qoyulub, necə ki, və xəvariclər onların etdikləri əməllərdən onlara adlar qoyulur və ikinci fərq bu birinci fərq idi ki əhl-i sünəvəl cəməə əhl-i ə, möhkəm yapışırlar və həmin sünətdən möhkəm yapışmaqla başqalarından fərqlənirlər. İkinci fərq əhl-i sünəvəl cəməənin olan fərqi ənnəhum əhl-ül li-iqtima'ihim aləl haq və ədəmi təfərruqihim təfruq, İkinci fərq odur Onlar haqq üzərində cəmaat olurlar və parçalanmırlar. Əhlisünə və cəmiyyə dünyanın harasından istəyir olsun. Kimsə eşdirin ki, filan kəs haqq yolu üzərindədir, sələf yolundadır, artıq insanın qəlində ona qarşı məhəbbət yaranır. İstəsən-istəməsən onu sevir. Niyə? Çünki bir cəmaatdırlar. Bir tayfadandırlar. Və inşallah əhlisünə və cəmiyyə yəni, nicəq tapan tayfadan olduqlarına görə bir-birini hamısı sevirlər. Bi xilafi aləl haqq. Lakin müxtəlif, yəni parçalanmış bir qələb, ziyadət üzərində olan firqələr heç zaman haqq üzərində cə cəmaət olmurlar. Heç vaxt haqq üzərində birləşmirlər. Və innə mə məttəbi'ūna əhwā'uhum fələ haqq yə yığmağum. Ye Fə onlar öz ağıllarının, öz rəylərinin üzərinə gedirlər. Haqq üzərində heç vaxt birləşmirlər və ona görə də onlar heç vaxt Yəni, birləşə bilmirlər. Onlar heç iləmaq haqq üzərində birləşə bilmirlər. Öz rəylərinin, öz ağlarına tabi olduqlarına görə. Həmçə, əhzlə və cəmələ adlarından biri də Ənnəhə talifətun mən sura ilə qiyamus səhə. Onlar qiyamət gününə qədər kömək olunan dəstədlər. Kömək olunan talifadlar. Lənəhə nəsərad din illə fə nəsərəhəlləh kəməqal intən surullahi yansırıqlan. Ona görə ki, onlar Allahın dininə kömək ediblər, Allahın dininə möhkəm yapışırlar və Allah da onlara kömək edib. Necə ki, Allah-ı Allah, Məhəmməd surəsinin 7-ci ayətində buyurur ki, İnsan surullaha yansurkum. Siz Allahın dininə kömək etsəz, yəni yəni nə? Allahın dininə necə kömək edirlər insan? Yəni, lazımınca yakışmaqla. Allahın dininə lazımınca tutmaqla. Siz əgər Allahın dininə kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edər. Həqiqətən bu ayədə çox əzəmətli faydalar var. İnsan əgər istəyirsə ki, ona Allah təala tərəfindən kömək olunsun, o Allah təala tərəfindən qalib olsun, o qalib gəlsin düşmənləri üzərində ən birinci nə lazımına? Dininə möhkəm yaşamaq, yapışmaq, yapışmaq. Qurana və sünnətə lazımınca yapışmaq. Necə buyurulursa o cür yerinə yetirmək, nələrdən çəkinmək əmr olunursa onlardan çəkinmək. Əgər bu lazımınca olmazsa, artıq Allah təala tərəfindən qələbə ola bilməz. Çünki Allah Yəni şərt nə deməkdir? Əgər şərt qoyulubsa, həmin şərt yerinə yetirilməyincə qədər onun cavabı da yerinə yetirilməz. Altı buyurur ki, İn əgər siz Allahın Allaha kömək etsəniz, yəni Allahın dininə bərk yapışsanız, Allah sizə kömək edər. Yaxşı, əgər Allahın dininə Allaha kömək etməsəz, yəni dininə möhkəm yapışmasanız nə olar? Yəni Allah kömək etməz. Nəyə görə bugün gün müsəlmanlar belə əzrilirlər? Səbəb nədir? Niyə görə qalib gələ bilmədilər? Mənim çalışmolar qalib gəlmək üçün çalışırlar. Hər yerdə görürsünüz nümayişlər, planlar, planlar. Hərə bacardığı kimi çalışır. Amma niyə görə qalib gəlmədilər? Niyə görə bacarmırlar qarşına düşməniylə? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Allah kömək etmir. Niyə görə kömək etmir olaraq? Çünki onlar Allahın dinə lazımi yerə yapışmırlar. Çünki axı bu cür çalışmağı buyurmur. Çünki Peygəmbər bu cür çalışmağı bizə küçələrə çıxıb nümayişnər etməyi buyurmuyor Peygəmbər əs-sallallahu əleyhi və səlləm. Və hətta dinimizdən əxşər müşəmmələrin tutduğu kimi tutmağı buyurmuyor. Allaha qəbrləri, övliyələri vəkilə qoşmağı buyurmuyor. Kimnəsə kimnəsə Allahı qoyub başqasına istəməyi buyurmuyor. Həmişə başqa Allahdan başqasına nədir etməyi, qurban kəsməyi buyurmuyor. Və sائرə. Allahla hər yerə deyə buyurmuyor. Allahın ad və sifətlərini inkar etməyi bizə buyurmuyor. Və səirə. Nə qədər, nə qədər artıq zavatda olan firqələrin belə əyiblərini saya bilərsiniz. Hansı ki, hamısı dini əyiblərdir. Əksəriyyəti əqidədə olan əyiblərdir. Və ona görə də Allah təalan köməyə gəlmir və gəlməyəcək də həmin tərəfə. Çünki Allah şərt qoyur. Əgər onlar haqq yolda olmasalar, Allahın dininə lazımca tutmasalar, Allah təala kömək etməyəcək. Allah təalan kömək etmədiyikcə də qalıb gələ bilməz. Çünki izzət sahibi Allah təladır. Və izzət Allahdandır. Necə ki, Ömər Nəhnu qəumun əzzenəllahu bilislam. Belə bir qömür ki, bizi Allah təala İslamla izzətləndirib. Və lov ibtaghayna izzəte bəğayril İslam, ədəllən Allah. Ədəllən Allah. Əgər biz izzəti İslamdan başqa bir şeydən axtarsaq, Allah bizi zəlil edər, rəzil edər. Baxın bu günki halımıza. Yəni müsəlmanların halına. İslamdan nə qədər yapışırlar, nə qədər təməssüq var, nə qədər ki azalır, o qədər də onların müsəlmanların zəlil olması artır. Və nə qədər ki, müsəlmanlar haqdan yapışsalar, o qədər də qalxacaq. Necə ki, səhabələrin zamanı necə? din izzətli idi, dünyanın hər bir yerində İslam gedib çatmışdı. Və inşallah zaman gələcək ki, izzətlənəcək. Peyyambəl Səsən bir hədsinə buyurur, La yədurruhum mən xəzələhum və lə mən xaləfəhum həttə yəfiyə əmrullahu təbərik və tə'alə və hum alə həmin tayfanın kömək olunan tayfa olmasına dəvət edən bu hədistə peyəməsən buyurur ki onları rəzil edənlər onlara müxalif çıxanlar yəni əhlüsün əvvəl cəmiyyə müxalif çıxanlar onlara heç bir dərər kör bilməzlər Və onlar haqq üzərində qalacaqlar, hətta Allahın əmri, yəni ölümü onlara qiyamət çatına qədər və yaxud da qiyamət günü onlara qiyamət çatına qədər. Yəni, bu hədis dəlavə edir ki, bu tayfa Allah-Allah tərəfindən qorunacaq, Allah-Allah tərəfindən bu tayfaya kömək ilə olunacaq hətta qiyamət gününə qədər. Və onların fərdləri ölənə qədər Allah-Allah tərəfindən olaraq kömək ilə olacaq. Bundan sonra şeyx əsas mövzuzə keçir, hansı ki onun kitabı yazmaqda əsas məqs əhl-i sünnetu və cəmənin eytiqadının əsaslarını bəyan etməkdir. Və burada 9 əsas gətirir bu kitabında, 9 əsr əsas gətirir hansı ki əhl-i sünnetu və cəmənin eytiqadı bu əsaslar üzərində qurulur. Və şeyh buyurur, inə əhl-i sünnetu və cəməə yəsirunə alə usulü təbitə və vadətin fil eytiqad və əməl və sülüq və hədihil usul azimə Mustanbəqətinə kitab və sünnə, sünnə-i Rasulillə sallallahu əleyhi və səlləm. Buyurur ki, əhlüsünəvəl cəməə sabit, möhkəm olan əsıllər, əsaslar üzərində gedirlər. Hansı ki, bu əsaslar, bu əsıllər fəyəməs həmsünnətindən və Allahın Quranından götürülmüşdür. Əsıl nə deməkdir bilirik? Amma bu sözü çox təşəbbüh edirəm. Əsıl əsas, fundament, bir şeyin əsası, kökü, dayağı deməkdir. Əmer kəne əleyhi Əsâfə hādə li ümməyə səhâbə və bu əsıllər, bu əsas, bu kök səhabələrin və təbinlərin üzərində olduqları haqqından götürülür. <gülüyor> Əs-Şeyx həmçinin buyurur ki, həmin əsasları münhəssə olaraq, yəni qısa olaraq e, gətirirəm. Birincisi, həmin əsıllərdən birincisi: "Əl-Əvvəl Əl-İman billahi wə wə kutubi, və məlâikətih və kutubih və rusulih və yevmil-âhir vəl-imân bil-qədəri xeyrih və şerrih." Ən birinci əsr əhz-i sünan etiqad etdiyi və üzərində getdiyi Allaha, onun mələklərinə, rəsullarına, kitablarına, ahirət gününə, həmçinin qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Bu, birinci əsrdi. Hər bir əsli gətirdikdən sonra həmin əslə, həmin əsasa kiçik bir e, yəni, şərh verir və şərhində buyurur ki, Bu, birinci əsr, hənsə o imanın altı ərkanına iman gətirməkdir. Bu, birinci əsr özlüyündə ən birinci Allaha imandan ibarətdir. Fəl-İmanı billə, Allaha iman gətirmək və iqrarı birubibiyyətihi və iləhiyyətihi. Allahın iman gətirmək, Allahın, Allahın rəb olduğuna və ilah olduğuna iman gətirməkdir. Yəni, ifraduhu iləhiyyətihi. İqrarı biənvai tövhidi sələsə və itiqadihə vəl-əməl bihə. Yəni, tövhidin üç növünü iqrar etmək, onu ehtiqat etmək və ona əməl etməkdən ibarətdir. Hanzı ki tövhidin üç kismə hansılardır? Əxsəndir. Uluhiyyə, rububiyyə, əsməq üzət. Çəşək buyurur, və hiyyə, attövhid rububiyyə və tövhid uluhiyyə və tövhid əsməq və sıfər. Təvhid-ur-rububiyyyə mənasında təvhidillahi bi-af'alihi min e, Ə, əvvəlcə, yəni, oxumazdan öncə yəni, müraciət isədir. Rububiyyət təvhidin nə deməkdir? Aməllərlə. geniş yəni cavab, bütün yəni şamil cavab Allahı öz əməllərində təsdiqləşdirməkdir. Allahı öz əməllərində təkləşdirməkdir. Buna bütün hər bir şey girir. Allah-ı Allah'ın ruzu vermək sifəti də, Allah-ı Allah'ın idarə etməsi də, yaratması də və s. Yəni, hamısı Allahın əməlləridir. Ruzu vermək Allahın əməlidir. Və yaxud da idarə etmək və s. Allahı öz əməllərində təkləşdirməkdir. Şeyh buyurur, فَتَوْحِدُ الرُّبُبِيَّ مَعْنَاهُ تَوْحِدِ اللَّهِ بِأَثْعَالِه وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكِ Rübhiyyət tövhidi Allah'ı öz əməllərində, yəni yaratmasında, rozi verməsində, öldürməsində və diriltməsində təkləşdirməkdir. O, yəni Allah hər bir şeyin Rəbbi və məlikidir, sahibidir. وَتَوْحِدِ الْعُلُوحِيَّ Uluhiyyət kim kimdir, ne deməkdir? Yəni? Kimdir öz əməndə? Əhsəmdir. Allahı ibadette, yani daha yani doğru cavab desək, Allahı bəndələrin əməllərinə təkleşdirmək. Bəndələr, yani Allahı öz əməllərinin zətkleşməsi. Rububiyyə Allahı öz əməllərini, Allahın əməllərini təkleşdirmək. Uluhiyyət övədiyi Allahı bəndələrin əməllərində təkleşdirmək. Yəni ibadətlərdə. Həşəf buyurur: "Mənəh və ifrad bi əf'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilayhi." Allahı bəndələrin əməllərində təkləşdirilməsi, hansı ki, bəndələr o əməllərlə Allaha yaxınlaşırlar. Yəni, Allaha yaxınlaşılan əməllər hansılardır? İbalətlərdir. İlən İlkə nə məmə şərahullah. Yəni, Allahın hansı ki, bu əməlləri Allah Allah özü bəndələrinə şəriyyət etmişdir, din etmişdir. Kəddü'ai vəl-xovv vəl-rəcə Dua etmək, Allahdan qorxmaq, ona, ona ümid bəsləmə Allahı sevmək, həmçinin Allah üçün qurban kəsmək. Və nəzr və istiana, Allaha nəzr etmək və Allahdan kümək ləmək. Və istiadət və istiqası, Allaha sığmaq və Allahdan istiqası etmək, bağışlama dələmək. Və səlat və siyam və həc, namaz qılmaq, oruç tutmaq, həc etmək və l-infaq fi səbililləh və Allah yolunda infaq etmək, yəni sadaqa etmək. Və küllümə sərəhü Allah və əmərə bihi lə yüşrikunə məə Allah-ı qeyrə. Və Allah-ı Allahın etdiyi bundan başqa da yerli qalan bütün əməllərdə Allahla bərabər, ə, Allaha heç kəsi şəriq qoşmamaq. Fihi lə məlikən və lə nəbiyən və lə vəliyyən və lə qeyrə. Allaha heç bir ə, hökumdarı, nə heç bir peyğəmbəri, nə heç bir valini, yəni heç bir Allahın dostlarından, salihərdən heç bir kəsi Allaha şərif qoşmaq olmaz. Və tövhid əsmə və sifət Əsmə və tövhidiyyəni nə başa çürük? Yəni? Əh, Biraz daha açıq deşək. Başqa məna verilmə, Yox, bu onun mənalarındadır sonra. Amma ad və sifətlər tövhidiyyəni nə başa çürük? Allahın özü üçün isbat etdiyi və onun rəsulunun onun üçün isbat etdiyi adları isbat etmək Allahın və onun peyğəmbərlərinin inkar etdiklərini isə inkar etmək. Allah üçün inkar etdiklərini inkar etmək. Şeyx Vurur: "Ma'nahu yəni mənası isbatu ma Allahın Və onun Peyğəmbərinin onun üçün ispat etdiyi adları və sifətləri ispat etmək. Və tənzihullah əmmə nəzəhə ənhu nəqsuhu, əv nəzəhəhə ənhu rəsuluhu minəl-iyyub vəl-nəqaiz. Həmçinə Allahı Allahın özünün özündən və onun Peyğəmbərin ondan tənzih etdiyi, yəni uzaq tutduğu sifətlərdən, nöqsanlardan və eiblərdən uzaq tutmaq. Min qeyri təmtilin və la təşbihin. وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْتِيلٍ وَلَا تَعْوِيلٍ Və bu, yəni, ispat etmə və tənzih, yəni, uzaq tutma, yəni, ispat olunmuş adların ispat olunması və inkar olunmuş adların, sifətlərin inkar olunması hansı qaydanı getməlidir? مِنْ غَيْرِ تَشْبِih Yəni, heç bir bənzətmə olmadan. وَلَا تَمْثِيل Yəni, onun mislində heç kəsə gözü tutmadan. وَلَا تَحْرِيف H Təhrif etmədən, vələ təatil, onları inkar etmədən, vələ təəvil, onu başqa mənalara yozmadan. Necə ki, Alatılı Quranda buyurur, Şura Suresinin 11-ci ayəsində deyilsə kəmisliyir şey, və hua səmiyyül basir, onun mislində heç kəs yoxdur, yəni onun bənzəri yoxdur, o səmiyyül basirdir, o eşidən və görəndir. Bu ayə əzəmətli bir qaydadır. Necə ki, biz bunun haqqında bundan öncə danışmışıq bir qədər. Bu qayda əzəmətli bir qaydadır. Necə ki, ə, Əlləmə imam Muhammədəmin Şinqeyti buyurur ki, bu ayə haqqında, bu ayənin təfsirində gərək hər bir elm tələbəsi Allah salanın ad və səhətlərini öyrənməzindən öncə bu ayəni yaxşı öyrənsin. Bu ayəni yaxşı öyrənsin. Bu ayənin birinci hissəsində inkar var. Allah talab buyuruyor, neysə şey, onun bənzəri yoxdur. Yəni, Allahın bənzərində nə isə olmasının inkarı, Allahın məhdidiyinin, oxşarının olmasının inkarı var. Ayənin birinci səsi inkardan ibarətdir. Gələk elm tələbəsi birinci inkarı öyrənsin ispatdan öncə. Allahın azəvət sifətlərinin təsdiqindən öncə ondan inkarı öyrənsin nəyi? Naqiz sifətlərin və yaxud da o bənzətmənin, inka, e, ala, bəzi bəzi... E, Zəalətdə olan firqələrin, əsma sifətdə olan əqidələrinin inkarını öyrənsin. Çünki kimsə birbaşa əqidəni öyrənməyə girərsə, bu inkarın nə olduğunu bilmədən, həmin zəalətə düşə bilər. Və çox ehtimal ki, düşür insanlığa. Növə ki, əksər firqələr zəalətə düşüblər. Niyə? Çünki eşlərində ki, Allahın əli var, ilk öncə ağlına gəlir ki, insanın əlinə bənziyə bilər. Və düşünür ki, Allah insana bənziyə bilməz. İhlas surəsini öyrənib, Allah-ıla bənzəmir. Bunu öyrənmək deməli, Allah-ıla əli yoxdur. Və əl sözünün başqa mənası vardır mənələ Quranda. Və bu cür bütün sifətlərdə, bütün əksər adlarda zəalata düşürlər. Ona görə şeyh buyurur ki, birinci gərək elm tələbəsi bunu öyrədənsin. Bu, inkarın nə olduğunu başa düşsün. Və sonra ikinci, Allah-ıla ayin ikinci çəsində ispat buyurur. Özünün görən və eşlən olduğunu ispat edir. Həm buyurur ki, o, görən və eşləndir Bir inkarı bildikdən sonra isbatı biləndə aşandır bunu qəbul etmək. O eşitmə və görəndir. Və biz Al alatanı görmə sıfatını təsdiq edirik, eşitmə sıfatını təsdiq edirik və bu görmə, eşitmə sıfatında onu heç kəsə bənzətmirik. Necə ki Al alata ayənin önündə buyurub ki, "Nə isə şey". <gülüyor> və həmişə alatalar Ərəf surəsinin 17-ci ayəsinə buyurur ki, "Vallahi əsmal-hüsna fədəu bihə. Allahım, gözəl adları var, onu bu adlarla çağıran ona bu adlarla dua edin. Yani bu ıı, ailə Allah Subhanahu taalanın ad və sıfatlarına davət edir. 2 imanın ikinci ci ərkanı, yəni 1-ci əsasın ərkanı mələklərə iman gətirməkdir. Ma'nahu at-tasdiq nur. Mələklərə iman gətirmək icmalı olaraq belədir ki, insan iman gətirsin ki, E, mələklər mövcuddurlar və onlar Allahın xəlqlərindən, yəni yaratdıqlarından bir məxluqdurlar və Allah s. onları nurdan yaratmışlar. Xələqəhum <gülüyor> li ibadətihi li tənfili əvamirihi fi qəun təməqal Allah s. onları özünə ibadət etmək üçün və həmçinin onun əmirlərini yetir yerinə yetirmək üçün yaratmışdır. Necə ki, Allah s. E, Əmbiyyə surəsinin 26-27-ci ayələrini buyuruyor ki, <gülüyor> Onlar keramet sahibi olan bəndələrdir. Yəni Allahın onlar Allahın qullarıdır. Lə yesbiqunəhə biqəul və hum biəmri fe'alun. Onlar Allahı sözlərdə qabaqlamırlar. Yəni Allahdan önə keçmirlər sözlərdə və hum biəmri fe'alun. Onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər. Ayda yəni, aydın aşığı görünür ki, açıq ayın görünür ki, mələklər Allahın qullarıdırlar, yaradılıblar. Həmçinin onlar Allaha ibalət edirlər. Həmçinin onlar Allahın əmirlərini yerinə yitirirlər. Həmçinin Allah-u Allah surəsinin 1-ci əsəndə buyurur ki, Cəilül mələikətə rusulə ulu əcnihətin məhsinə və sülətə və rubə' yəzidül fil xalqı məyəşə. Allah-u Allah buyurur. Ayənin əvvəlində gəlir Elhamdülilləri fatir-i səməvat O Allah-a həmd olsun ki, Göyləri yaradıb və ayənin sonunda gəlir, yəni ayənin önünə bağlıb sonu, yəni Allah həmdən gedir, həmçə Allah, Allah həmdə olsun ki, o mələkləri elçilər edib. Yani, mələklərdən elçilər edib. Ulu əcniyyətin məsnə, iki qanadlı, vəsulət üç qanadlı və rubə' dörd qanadlı. Yəni mələkləri iki, üç, dörd qanadlı olaraq Allah-ıqlar yaradıb. Yəzidu fil xəlqi məyəşə, Allah-ıqlar öz halatında istədiyini artırır, yəni işlədiklərini yaradır. Və bu ə, ayədə mələklərin məxluqat olmasına, həmçinin onların 2, 3, 4 vəs-əirə qanadlarla yaradılmasına dəlil var. 3-dən 4-dən artıq qanadlarının olması dəlil hardan var kim deyə? Cəbrayil hədisində Peygəmbər buyurur ki, 600 qanadı var idi, hər bir qanadı üç tutmuşdur. Bu, ümumi imandı, mücməli iman. Necə ki, biz bundan öncə yəni iman mövzusunda, yəni imanın ərkənləri mövzusunda buna məsələləri toxunmuşdur. Mücməli imandı, amma qəbsilati imanda, geniş imanda gərək insan adları məlum olan, məlum olan mələklərin adlarına, həmçinin onların sayının çox olmasına, adları çəkilərindən və məlum olandan çox olmasına, həmçinin onların məlum olan əməllərinə iman gətirsin. Məsələn, Cəbrəl əl ismi bildir. Şimdi Cəbrail və yaxud da Cibrildir, necə ki, hədislərdə hər ikisi adı sabit olub. Həmçinin əməli, ən çox ona verilən əməl nədir? Vəhid nazil etmək, ona həval edir. Və bu cür, başqa mənəklərin adları və əməlləri bizə varid olan qədər, yəni elimiz, bizə verilən elm qədər ona iman gətirməkdir. Bu, təhsilatı imanlarca. Üçüncü, kitablara iman gətirməkdir. Yəni təsdiq etmək və, və kitablara iman gətirmək, həmin kitabları, yəni Allah təalanın səmavi kitablarını təsdiq etmək və onların içində olan hidayəti, haqqı, nuru təsdiq etməkdir. və əmməllahu anzələhə alə rusulihi ihdâyətin Allah təala bu kitabları öz peyğəmbərlərinə bəşəriyyətin hidayət olması üçün göndərməsinə iman gətirmək. Və əzəməl kutubə təlaş Bu kitablardan ən əzəmətlisi üç kitabdır. Bizə neçə kitabın ismi məlumdur? Dör kitabın hansılardır? Zəbur, Tövrat, İncil, Quran. Həmçinin bundan əlavə nəsə məlumdur? Kitablardan əsə? Səhifələr, İbrahim və Musanın səhifələri olması bizə məlumdur. Məşək buyurur ki, bu kitabların içində və bundan başqa da biz bilirik ki, Allah-ı Allah öz təvəmərinə nazil etdikləri var. Hakin bizə bəyən olunmuyub. Şəx buyurur ki, bu kitabların içində ən əzəmətlisi üç kitabdır. Bunlar da Tövrat, İncil, Qurandır və bunların içərisində ən əzəmətli olan Qurani Kərimdir. Və Qurani Kərim ən böyük möcələrdən biridir. Nədir ki, Allah Sələq Quranda buyurur, Qul ləniştəmətlil insu vəl cinnu alə ən yəətu bi misli həzəli Qur'an lə yəətunə bi misli vəl kəmə bə'duhum alə bə'din Zahira Al Alat-alat bu ayədə buyurur e, İsra Sürəsinin 88-ci ayəsində De ki, əgər insanlar və cinlər toplaşdalar ki, bu Quranın mislində bir Quran gətirsinlər, onlar bunu bacarmazlar, hətta onlar bir-birinə kömək etsələr belə. Həmçin başqa ayələrdə onların bir surə belə başqa yəni, ayədə onların 10 on ayə belə gətirə bilməyəcəyinə Allah təhdid edir. onlara yəni, onlara nəinki Quranı, Kamili Quranı, hətta bacarırsa bir surə gətirin və bundan sonra nəinki bir surə bacarırsa 10 ayə gətirin, lakin Allah onlara, yəni, qoyduğu bu həddi bilir ki, onlar heç zaman bacara bilməyəcəklər. E, i̇nşallah bu dərsdə bu qədər. E, dərsində alınır e, bunun كيران ده فوتومتر الله استعان سبحان لا اله